מושל באדם, צדיק, מושל ירעת אלוהים. וכאור בוקר יזרח שמש, בוקר לא אבות, מנוגה, מם דשא מהארץ. כי לא כן ביתי עם אל, כי ברית עולם סמלי, ערוכה וקול ושמורה, כי כל ישעי וכל חפץ, כי לא יצמיח.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 והעם נס מפני פלשתים. ויתייצב בתוך החלקה ויציליה, וייח את פלשתים, ויעש אדוני תשועה גדולה. וירדו שלושה מהשלושים ראש, ויבואו אל קציר, אל דוד, אל מערת עדולם, וחיית פלשתים חונה בעמק רפאים.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 והוא עורר את חניתו על שלוש מאות חלל ולא שם בשלושה. מן השלושה הכי נכבד, ויהי להם לשר, ועד השלושה לא בא. ובניהו ובן יהוידע, בן איש חיל, רב פעלים מקבצאל, הוא היכה את שני אריאל מואב, והוא ירד והיכה את הארי,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 מן השלושים נכבד, ואל השלושה לא בא, וישימהו דוד אל משמעתו. עשה אל אחי יואב בשלושים, אל חנן בן דודו בית לחם. שמא החרדי, אל חלץ הפלטי, עירה בן התקועי. אביעזר העם נטותי, החושתי. צלמון האחוכי, מהרי הנטופתי. חלב בן בענה הנטופתי, איתי בן ריבאי מגבעת בני בנימין. בניהו פיר עתוני, הידי מנחלי געש. אבי עלבון הערבתי, עז הברחומי. אל יחבל השעלבוני, בני ישן יהונתן, שמע ההררי, אחיעם בן שרר הררי, אלי פלט בן אחסבי, בן המעכתי, אליעם בן אחיתופל הגילוני, חצרי הכרמלי, פערי הערבי, יגאל בן נתן מצובה, בני הגדי, צלק העמוני, נחרי הבארותי נושא כלי יואב בן צרויה עירה היטרי גרב היטרי אוריה החטי כל שלושים ושבעה